Endaileko errekotxeak Euskararen hilabetearen karietara, Karakoil enpresaren laguntzaz, bado kamairu kantaldia antolatu du. Izordua ostira launtan bizintxo helizan gaueko bederatziretan iragango da. Kantaldi horretan hainbat artista bilduko dira. Ezdo kamairu mugimenduaren kantu ezagunak eta ez hain ezagunak taularatzeko. Ezdo kamairu mugimendua disko berezi batekin omendu berri duten, aire eizpak, garai ura ongi ezagutu zuten pantxotik karre eta pe Hospital. zen bereko irru soinu taldeko gazteak hendaileko herrizerri bikotea eta hoienana lekuona ariiko dira kantuan. Azken honek julen lekuona bere aitari omenaldi beroa eskiniko dio eman aldi berezi honetan. Estan eh, daki dura esan etxean... Eh,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 Ba zerbait, eo e, e, zer gauza, eo zerbait eola doniuren batekin hasi, eta atiak askotan atzetik bigarna otz bat iken, improvizatzen, edo bai, bai, oso ikoa zan hori. Badok amairu, omenaldik antaldia, ostirala hontan endaiko bizintxo helizan, gaboeko bederatziretan iragango da.